Den sista striden Kohuln kämpade ensam mot Irländarna Från Chauvin Den första november Till Imbok Den första februari Då började äntligen Alstermännen Komma ur sitt svaghetstillstånd Och Konakar, Magnessa Kom med sina stora härar till sin utmattade Systersåns undsättning Möv Och kolakar möttes fram emot kvällen Och kom överens Om att vapenvila skulle råda Till gryningen Kohuln var återigen Sårad och låg hjälplös I en närbelägen borg Fjättrad Av träribbor och rep Som skulle hindra honom Från att delta i den kommande striden i gryningen gjorde sig Alstermännen redo för striden. Som sedan var bland kälterna var alla krigare helt nakna förutom sköldarna och vapnen. Stridsropen skallade över slätten. Fergus hade ämtrigen övertalats att strida på Connots sida. På vägen ut i slagfältet ropade han att han skulle hugga av så många huvuden att det låg tätare på marken än haglen i en hagelstorm. Conachar märkte snart att ytterligare en styrka hade kommit ut i striden och gick fram till Fergus ute på slagfältet. Jag drev dig i landsflykt att leva bland galna hundar och rävar, och jag ska denna dag inför alla Irlands män med egna händer göra slut på dina falska konster, Fergus gjorde ett utfall mot honom med svärdet Men konakars son, Cormac, grep honom i armen Stilla dig, sa han Höj inte svärdet mot Alsters män Tänk på din heder Jag måste få ge Alstermännen tre ordentliga hugg idag Skrek Fergus, vild av stridens raseri Hugg av bergstopparna, ovanför krigarnas huden", Sa Cormac så får du utlopp för ditt raseri. Fergus vände sig om. Och högg med sitt väldiga svärd av topparna. På de tre bergen som höjde sig över svätten. Bergstopparna slog ner med ett väldigt brak. På mitts sumpiga lågland. Och där ligger det än idag. Vad var det där för ljud? Frågade kuhullen lägg som satt vid hans sida När Lägg talade om vad det var Slet Kuhullin bort repen och ribborna Som band honom i sängen Och rev bort lindorna och vitmossan från såren Sida 50 Han hade gripits av stridsraseri Och tog sin vagn Eftersom man hade tagit ifrån honom vapnen Slängde upp den på ryggen Och räkte sig skjutande ut i striden och med vagnen framför sig trängde han sig genom människomassorna fram till Fergus. Jag svär vid Alsters alla gudar. Att ger du dig inte av härifrån ska jag krossa dig. Som när en kvarnmaler goda hårda sädeskorn till mjöl. Vrålade han. Vem är den man på Irland som vågar tala så till mig? Ropade Fergus. Jag är Alsters hund. Din och Konakar McNessels fosterson Du lovade mig att du skulle fly Nästa gång vi möttes i strid Sa Kohulen. Genast vände Fergus på klacken Och med tre jättekliv Lämnade han slagfältet Tillsammans med sina 3000 man Och alla krigarna från de andra provinserna Och Alil och Konets krigare Stod ensamma kvar mot Alströmännen Vid solnedgången Hade Kohulin gjort Den sista skaran med konutkrigare Och hade nu med Själv i sitt våld Eftersom han hade fallit över henne bakifrån Förbjöd honom dock hans heder Att angripa henne Sida 52 Bevilja mig en ynnest idag, Kuhullin, bad hon Vad ber du mig om, frågade han Att min här får stå under ditt beskydd Tills den har kommit över gränsen i väster Den ynnesten beviljar jag dig Utan Kuhullins vetskap Hade Maev sämt sina män bakom fiendelinjen Och det hade redan tagit en herrelike Don av Kully. Och sämt honom en annan väg till Connett Tillsammans med 50 kvigor Och åtta karar Möv hade förlorat striden Men hon hade tagit tjuren Just som hon hade skrutit Att hon skulle göra Det öde som drabbar den jord Som leds av en mär Har idag drabbat Connets män Klagade Fergus bittert på väg tillbaka till slagfältet för att räkna sårade och döda. Fullständig förödelse. Så slutade den berömda boskapsrovet i Culli. Där Cullin, hunden från Ulster, stred ensam mot hela Irland.